Misterele Parisului, pista 3 A, ah, ah, bună-i asta! Ah. Era un vis groasnic nicuțitare. Oh, da, desigur. E bine, în primele zile de pușcărie, visul ăsta revenea în fiecare noapte. Vezi, dumneata, putea mă nebuni sau turba, așa că am încercat în două rânduri să mă omor. O dată piatră vânătă și altă dată, Încercând să mă spânzur cu un lanț, dar sunt puternic ca un taur. Iatravână-tea mi-a făcut sete și atâta tot, că despre lanțul cel mil trecusem în jurul gâtului, Preaba asta mi-a făcut o cravată albastră naturală. După aceea, pofta de viață mi-a revenit, visurile reale, visurile astea rele s-au tot rărit și am dus-o ca și ceilalți pușcăriași. Erai la o școală bună, unde puteai învăța să furi." Da, dar învățătura asta nu era pe gustul meu. Ceilalți și râdeau de mine. Eu îi doboram cu lovituri de lanț." Așa l-am cunoscut pe învățător. Am însă un respect pentru pumnii lui. Oh, Mi-a dat o lecție ca dumneata din aur." E un pușcăreaș liberat?" Adică era condamnat pe viață, dar s-a liberat singur." A evadat?" Și nu-l denunță nimeni? Nu eu o să-l denunț. Ar însemna că mi-e frică de el. Dar cum de nu-l descoperă poliția? Să n-aibe semnalmentele lui? Semnalmentele lui? E bine, da. De mult și-a sters de pe mutră ceea ce îl de sus îi pusese acolo. Acum numai dracul ar putea recunoaște pe învățător. Dar cum a făcut? A început prin a nasul care era lung de un cot, pe lângă asta și-a dat și vitriol pe față. Glumești. Dacă vine în asta seară o să-l vezi. Avea un nas de pe apagal. Acum e cârn ca moartea. Fără a s că are buzele groase cât pumnul și o față măslinie, cârpită ca vestea unui peticar. Atât e de nerecunoscut? De șase luni de când a scăpat de la Roșford, Sticleții l-au întâlnit de sute de ori fără să-l recunoască. Dar de ce a stat la ocnă? Pentru că fusese falsificator, hoț și asasin. I se zice, învățătorul fiind care un scris minunat și știe carte multă. E foarte temut, deci. Nu o să mai fie după ce vei trage o chelfăneală ca aceea pe care mi-ai tras-o mie. Și, drace, tare aș vrea să văd și pe asta. Dar din ce trăiește? S-a lăudat. Se spune că ar fi ucis și jefuit pe șoseaua dinspre Ponsi, acum trei săptămâni pe un negustor de vite. Mai curând sau mai târziu tot va fi arestat. Vor trebui mai mulți inși pentru treaba asta, fiindcă ăsta poartă sub bluza lui două pistoale încărcate și un pumnal. Călăul îl așteaptă, e adevărat, și nu o să fie curățat decât o dată. Până atunci va ucide însă tot ce va putea ucide ca să scape. Ah, oh, el nu se ferește și fiindcă e de două ori mai puternic decât dumneata și decât mine, poliția o să aibă mult de furcă cu el până să-l răpună." Și ieșind de la ochnă, ce-ai făcut citare mai departe? M-am tocmit la șeful hamalilor de pe St. Paul și îmi câștigam astfel pâinea." Dar pentru că la urma urmei ești un hoț, de ce trăiești în cartierul ăsta?" Dar unde vrei să trăiesc? Cine ar vrea să aibă legături cu un om certat cu justiția? Și apoi, mi-e singur, îmi place societatea, aici trăiesc cu oi oh, de teapa mea, mă bat câteodată, în cartier lumie e frică de mine ca de dracu și comisarul n-are nimic cu mine, afară numai dacă în cazul când mai trag câte o bătaie, și atunci male al o dată cu 20 și 24 de ceasuri de arest. Cât câștigi pe zi cuțitare? Un franc și 65. Asta o să țină cât am brațe. Când or să mă mai ajute, o la un cârlic și un coș ca bătrânul peticar din copilăria mea pe care îl văd cap prin ceață, dar cu toate astea nu te simți nenorocit. Sunt oameni care o duc mai rău ca mine. Da, o duc mai rău decât mine, desigur. De, de n-ar fi visurile cu sergentul și cu soldații ăia măcelăriți. Ah, visuri pe care le mai am din când în când. Aș crăpa liniștit ca oricare altul la margine de drum sau la un spital. Dar visul ăsta, visurile astea, ah, lasă. Dumnezeul măsii!" Nu-mi place să mai mă gândesc la asta, că iar mă pocă nebuneala!" Și scutură pipa de colțul mesii. Gurista îl ascultase pe cuțitar cu gândul aiurea. Părea pierdut într-o visare dureroasă. Rudolf el însuși rămase gânditor. Cele două povestiri pe care le auzise trezise în el atâtea gânduri. Un incident tragic se petrecu atunci, amintind acelor trei oameni locul unde se aflau. Omul care ieșise pentru o clipă, după ce încredințase țaței, carafa și farfuria lui, se întoarse curând, însoțit de un ins cu un chip energic, și spuse. Ce noroc că ne întâlnim așa, Borel! Intră-te, rog, să bem un pahar de vin! Cuțitarul ești obtince lui Rudolf și guristei, arătând spre noul venit. O să fie, Balamuc, e un turnător, atenție, atenție la ăștia! Cei doi bandiți, din care unul avea scufia greacă trasă pese sprâncene și întrebase de mai multe ori de învățător, schimbară repede o privire, se ridicară deodată de la masă și se îndreptară spre ușă. Dar cei doi agenți se aruncare asupra lor, scoțind un strigăt caracteristic. O luptă cumplită se dezlănțui. Ușa tavernei se deschise, alți agenți năvăliră în sală, pe când afară se vedeau strălucind puștile jandarmilor. Profitând de învălmășală, cărbunarul, despre care a mai pomenit, veni până în pragul tavernei și, întâlnind întâmplător privirea lui Rudolf, își duse la buze arătătorul mâinii drepte. Rudolf, cu un gest pe cât de prompt, pe atât de poruncitor, îi dăte ordin să se departeze apoi continuă să ia seama la cele ce se petreceau în tavern. Individul cu scufia grecească scotea urlete de furie. Cu spatele întins pe masă, făcea salturi atât de desperate că cei trei oameni abia de-l putea stăpâni. Doborât, amărât, cu fața lividă, cu buzele albe, cu bărbia căzută și agitată în chip convulsiv, tovarășul său nu opuse nicio rezistență. Și întins el însuși mâinile să-i săpună cătușele. Țața, așezată la teșgia și deprinsă cu asemenea scene, Rămase nepăsătoare cu mâinile vârâte în buzunarele șorțului. Dar ce-au făcut oare acești doi oameni dragă, domnule Borel? Întrebă ea pe unul din agenți pe care îi cunoștea. Au omorât ieri o femeie în strada San Cristofo, ca să-i prade casa. Înainte de a muri, nenorocit a spus că l mușcase pe unul din ucigași de mână. Noi pusesem ochi pe acești doi scelerați. Colegul meu a venit adineaur să le stabilească identitatea. Așa că acum iată-i prinși! O că mi-au plătit dinainte jumătatea!" spuse țața. Nu vrei să iei nimic, domnule Borel? Un pahar de dragoste la cataramă sau de, sau de nu mă necăji.” Mulțumesc, mătușă Ponins!" Trebuie să-i pe târharei ăștia. Iată unul care încă se opune." Într-adevăr, asasinul cu scufia grecească se zbătea cu furie. Când fusă să-l urce ce aștepta la ușă, atât se apără încât trebuie să fie dus pe sus. Complicele lui, cuprins de un tremur nervos, avea se mai ținea pe picioare. Buzele lui vineți se mișcau ca și cum ar fi vorbit aruncar această masă inertă între sură. Ah, mătușă, ponis!" spuse sergentul. Ferește-te de braț roșu! e iret, te-ar putea compromite!" Braț roșu? Ah, dar de săptămâni de zile nu l-a mai văzut nimeni prin cartierul ăsta, domnule Borel! Așa e întotdeauna când e altundeva. Nu-l vede nimeni, știi bine asta. Dar să nu primești nimic de la el, nici un pachet în păstrare sau un gaj, nici o boccea, deci asta ar însemna tăinuire de lucruri furate. A fi pe pace, domnule Borel, mă tem de braț roșu ca de dracu. Nimeni nu știe unde duce și de unde vine și ce aduce. Ultima oară când l-am văzut mi-a spus că vine din Germania. Mă rog, eu te-am prevenit, fii atentă! Înainte de a părăsi taverna, agentul îi scrută pe toți ceilalți bețivi și îi spuse cuțitarului pe un ton aproape afectuos. Iată-te, soi rău ce ești. E cam de mult decât nu s-a mai vorbit de tine. Nu te mai ținut de bătăi, ha? Eh? te cum cumințit, oare?" Ca o icoană, domnule Borel! Știi doar că nu spar capul decât acelora care mă stârnesc! Asta ți-ar mai lipsi să provoști tu pe alții puternici cum ești! Iată, totuși, domnule Borel, că mi-am găsit nașul!" spuse sitarul punând mâna pe umărul lui Rudolf. Ce-o doresc, tinere!" spuse agendul, apoi adresându-se țaței. Bună seara, mătușă Ponins! E o adevărată cursă de soare și taverna dumitale. Iată un al treilea ucigaș pe care îl prind aici!" Și n că nu va fi cel din urmă, domnule Borel, „Sluga dumitale!" spuse, sclifosindu-se țața și înclinându-se cu respect în fața polițistului. După plecarea acestuia, tânărul cu fața plumburie care fuma bândrachiu își umplu pipa și se adresă cu voce răgușită cu țitarului. N-ai recunoscut scofia grecească? E omul durduliei, părosul. Când i-am văzut, intrând pe agenți, mi-am zis, e ceva la mijloc, fiindcă părosul își ascundea mereu mâna sub masă. Totuși noroc de învățător că nu se afla aici. Reluățața fia grecească a întrebat de mai multe ori pentru treburile lor, dar eu nu-mi denunț niciodată clienții. să aresteze, mă rog, fiecare cu meseria lui, dar eu nu-i vând. O, da' iată, uită, când vorbești de lup și lupui la ușă." Adăugă în clipa în care un bărbat și o femeie intrară în cârciumă. Iată pe învățător cu muierea lui." Clienții tavernei se înfiorară de groază, până și Rudolf, cu tot curajul lui înăscut, nu-și putu stăpâni o ușoară emoție la vederea acestui temut bandit, pe care îl contemplă câteva clipe cu o curiozitate amestecată cu groază. Cuțitarul spusese adevărul. Învățătorul se desfigurase complet. Nu se putea închipui ceva mai înspăimântător ca fața acestui tâlhar. Obrazul îi era brăzdat în toate direcțiile de cicatrice, adânci, livide. Vitriolul îi umflase buzele. Cartilajele nasului fusese rătăiate. Două orifice diforme îi înlocuiau nările. Ochii lui cenușii, foarte limpezi, foarte mici, foarte rotunzi, scânteiau de cruzime. Fruntea, turtită ca a tigrului, era ascunsă sub o șapcă de blană cu peri lungi, roșcați. S-ar fi zis coama unui monstru. Învățătorul n-avea mai mult de cinci picioare și două sau trei șchioape înălțime. Capul, nemăsurat de mare, era înfipt între doi umeri largi, ridicați puternici, cărnoși, care ieșeau la iveală de subcutele, cutele, fluturând ale bluzei sale de pânză, nealbită. Avea brațele lungi, mușchiuloase, mâinile scurte, groase, acoperite cu păr până în vârful degetelor. Picioarele puțin arcuite, dar pulpele enorme, prevesteau o forță atletică. Într-un cuvânt, acest om avea o înfățișare exagerată a unui Hercule Fernas scurt, bondoc, îndesat. Renunțăm a mai zugrăvi expresia de fiară ce se ievea de sub această mască groaznică, precum și privirea neliniștită, mobilă și aprinsă ca unui animal sălbatic Femeia care îl întoferășea era o bătrână, curățel îmbrăcată, cu o rochecafenie cu o broboadă de tartan cu pătrățele roșii și negre și cu o bonetă albă. Rudolf o vedea din profil. Ochiul ei verde și rotund, nasul coroiat, buzele subțiri și barbia proeminentă, cu înfățișare răutăcioasă și în același timp și reată, eu aminteau de cucuvai. Era gata să împărtășească această impresie guristei când, Întreptându-și ochii spre tânăra fată, o văzu pălind. O privea cu groază mută pe hidoasa tovarășă a învățătorului. Apoi, strângând brațul lui Rudolf cu o mână tremurândă, Floarea Mariei îi spuse cu glas căzut, Cucuvaia! O, Doamne, Cucuvaia! Chioara!" În clipa aceea, învățătorul, schimbând câteva vorbe peșoptite cu unul din mușterii obișnuiți ai tavernei, înaintă încet către masa unde ședeau Rudolf, gurista și cuțitarul. Apoi, adresându-se floarei Maria, cu o voce răgușită și spartă, ca mugetul unui tigru. Ia, ascultă tu, frumușico, părăsește pus la aia!" Vino cu mine! Gurista, fără să răspundă nimic, se lipidea Rudolf. Dinții îi clănțăneau de groază. Și eu n-am să fiu geloasă, spuse groaznica cu cuvaie, răzând cât o ținea gura. <laughs> eu n-am să fiu geloasă! <laughs> Ea nu recunoscuse încă pe gurista, hoțoaica. Victima ei de odinioară. Ei, micuță, Hei, nu mă auzi? Spuse monstru înainte. Dacă nu vii, ai scos un ca să faci pereche cu cucuvaia. Și tu, ăla, cum stați? ei, n-a Dacă nu ne arunci peste masă pe blonda asta ta mică, să știi că te curăț! Doamne, doamne, apărați-mă! Nu! Nu vă mișcați, domnule Rudolf. Dacă se apropii strict după ajutor și de teamă unui scandal care ar atrage poliția, Tata o să-mi ia par. Fii liniștită, fetițo. Ești cu mine și să nu te miști aici. Și cum e scârbă mie de acest animal hidos, tot atât cât îți și ție, o să-l scot în stradă. Tu pe mine! Eu! Învățătorul se dă de un pas înapoi impresionat de teribilă expresie a feței lui Rudolf. Floarea Mariei, ca și cuțitarul, fură surprinși de răutatea, de furia diabolică ce schimonosea în clipa aceea nobila figură a tovarășului lor. Rudolf era de nerecunoscut. În timpul încăierării sale cu cuțitarul, se arătase disprețuitor și ironic, dar față în față cu învățătorul părea stăpânit de o ură sălbatică. Pupilele ei dilatate de furie aruncau luciri ciudate. Unele priviri au o putere magnetică, stranie. Se spune că dueliștii celebri datoresc sângeroasele lor izbânzi acestei acțiuni fascinante a privirilor lor, care demoralizează, care -i doboară pe adversari. Rudolf era înzestrat cu acea teribilă privire fixă, pătrunzătoare, care înspăimântă și care nu poate fi suportată de cei ce o întâlnesc. Această privire îi tulbură, îi domină, o simt aproape în chip fizic și, fără voie, o caută, nu-și pot întoarce ochii de la ea. Învățătorul tre se sedete înapoi un pas și, mai având încredere în puterea lui neasemuită, căută sub bluză mânerul pumnalului. Poate că o nouă crimă ar fi sângerat averna, dacă cucuvaia, apucându-l pe învățător de braț, n-ar fi răcnit. O clipă! O clipă, repezitule! Lasă-mă să spun o vorbă! O să le cureți pe pușlamalele astea de-ndată! Nu-ți, nu-ți vor scăpa ele, n-ai grijă!" Învățătorul se uită mirat la chioara. De câteva clipe, cucuvaia o tot observa pe floarea Mariei, coloarea minte crescândă, căutând să-și adune amintirile. În sfârșit, nu mai avea nicio îndoială, o recunoscuse pe guristă. E cu pătința!" strigă Chioara împreunându-și mâinile la mirare. E hoțoaica caia care îmi fura cadelele! Dar de unde dracul lui ai ieșit? Deavolul mi te-a tremis. A, fi pe pace! Acum nu-ți voi mai scoate dinții, ci-ți voi stoarce toate lacrămile din tine! A, ce o să mai turbez. Ah, știi?" Îți cunosc părinții. Învățătorul a văzut pe bărbatul care mi te-a adus când erai mică de tot. I-a spus numele maică -tii. Sunt niște oameni înstăriți părinții tăi. Părinții mei? Îi cunoști? Da. Omul meu cunoaște numele mamei tale. Dar mai bine i-aș mulge limba decât să-l lasă ce-l spună. Iar ieri l-a întâlnit pe acela care te-a adus în cușca mea, fiindcă nu-i se plătea nevestisii care te alăptase. Fiindcă mama ta nu mai ținea deloc la tine, sigur că ar fi fost mai bucuroasă să te știe că, că ai crăpat odată. Dacă ți-ar ști numele, ai putea o foarte bine jupui, mica mea bastardă. Omul de care-ți vorbește are anumite acte, da, Hoțuaico, are scrisorile mamei tale. Plângi, coțoaică. <laughs> Ei bine, nu o să-ți cunoști mama! Nu o să cunoști! <laughs> Mai bine m-ar crede moartă. Rudolf, uitând de învățător, o ascultase cu luarea minte pe Cucuvaie a cărei povestire îl interesa. Între timp, banditul, nemai fiind sub stăpânirea privirii lui Rudolf, prinsese din nou curaj. Nu și putea închipui că acest tânăr de statură mijlocie ar fi fost în stare să se măsoare cu el. Sigur de forța lui Herculeană, se apropie de apărătorul guristei și spuse cuvelei în chip poruncitor. Destul cu vorbăria! Vreau să-mi frunt la asta și să-i poțesc mutra, pentru ca frumoasa blondă să mă găsească mai atrăgător decât pe el." Dintr-un salt, Rudolf sări peste masă. Luați seama la farfuriile mele!" strigă țața. Învățătorul se puse în gardă. Cu mâinile întinse înainte... Trunchiul dat înapoi, bine înțepenit pe șalele lui puternice și, ca să zicem așa, proptit pe unul din picioarele lui enorme, care aducea ca un stârp de balustradă. În clipa când Rudolf se repeza la el, ușa tavernei se deschise repede și cărbunarul, despre care a mai amintit și care era înalt de aproape șase picioare, pătrunse grăbit în sală. Îl dete la o parte pe învățător și, apropindu-se de Rudolf, își opti la ureche în englezește. Domnule!" Tom și Sarah sunt în colțul străzii. La aceste vorbe pline de taină, Rudolf avut un gest furios, aruncă un pol de aur pe teșgaua țăței și alergă spre ieșire. Învățătorul încercă să-i taie drumul, dar Rudolf, întorcându-se, îi trântin în mijlocul feței doi pumni, atât de bine aplicați, că taurul se clătină cu totul amețit și căzu ca un butuc răsturnat pe jumătate peste o masă. Cruios că Constituția! cunoști și-o loviturile astea de pum date în urmă! Ha, ha, ha! Încă vreo câteva lexica astea și le voi deprinde și eu!" Revenindu-și după câteva secunde, învățătorul se repezine în urmărirea lui Rudolf, dar acesta, urmat de cărbunar, dispăruse în labirintul întunecat al străzilor și nu mai putea fi ajuns. În clipa în care învățătorul, spumegând de furie, se înapoie, două persoane, venind din partea opusă, celelalte, în care dispăruse Rudolf, se repeziră în tavernă, cu sufletul la gură, ca și cum ar fi străbătut în goană o cale lungă. Prima lor mișcare fu să privească în dreapta și în stânga tavernei. Mare ghinion," spuse unul, iar ne-a scăpat." Răbdare!" Zilele au câte 24 și de ore și viața e lungă," răspunse celălalt. Cei doi noi veniți vorbeau englezește. Cei doi care tocmai intraseră în tavernă erau dintr-o clasă socială cu mult mai ridicată decât aceea clienților obișnuiți ai Cârciumi. Unul înalt, zvelt, avea părul aproape alb, sprâncenele și favoritele negre, o față osoasă și brună, aerul nenduplecat și sever. Purta la pălăria lui rotundă o pamlică de doliu, redingota lui neagră și lungă era încheiată până pe sub guler. Peste pantaloni strânți de stofă cenușie, avea cizme numite odinioară ala suvorov. Tovarășul lui mic de statură, de asemenea în doliu, era palid și frumos, părul lung, sprâncenele și ochii de un negru la dânc. Scuteau și mai mult în relief albul mat al fetii sale. După umblet, după siluietă, după gingășia trăsăturilor, era ușor să recunoști în această persoană o femeie travestită în bărbat. Tom, cere ceva de băut și întreabă-i pe oamenii aceștia despre el." Vorbii Sarah tot în englezește. Mm, da, Sarah," răspunse omul cu părul alb și sprâncene negre. Așezându-se la o masă, pe sâng Sarah ștergea fruntea, Tom se adresă țaței într-o franceză perfectă, aproape fără accent străin. Doamnă, dacă sunteți atât de bună, dați-ne ceva de băut. Intrarea acestor distinse persoane stârnise în tavernă o deosebită curiozitate. Îmbrăcămintea lor... Felul lor de a se purta dovedeau că nu frecventau niciodată asemenea cârciuni dezgustătoare. După fața lor neliniștită, preocupată, se putea deduce că motive importante îi aduseseră în acest cartier. Cuțitarul, învățătorul și cu îi priveau cu un deosebit interes. Gurista, înspăimântată de întâlnirea cu cioara, temându-se de amenințările învățătorului care voia să o ia cu el, se folosi de neatenția celor doi mizerabili, se strecură pe ușa rămasă întredeschisă și ieși din cârciumă. Cu și învățătorul, dată fiind situația lor, nu aveau niciun interes să provoace alte încăierări. Surprinsă de ivirea unor clienți atât de deosebiți, Țața -ța împărtășea luarea minte generală. Tomi se adresă pentru a doua oară cu nerăbdare. Am cerut ceva de băut, doamnă! Fi bună și servește-ne! Mătușa Pornis, măgulită de această politețe, se ridică de la tăjghea și, rezemându-se cu o grație afectată de masa Tom, îi zise, doriți un litru de vin sau o sticlă de vin înfundat?" Dați-ne o sticlă de vin, pahare și apă." Țața îi servi. Tom îi aruncă cinci franci, refuzând restul pe care patroana se grăbise le, le dea. Păstrează restul pentru dumneata patroană și bea un pahar de vin cu noi. Uh, sunteți foarte amabil, domnule, spuse Madame Ponis privind pe Tom mai curând cu mirare decât cu recunoștință. Spunem, reluat Tom, am dat întâlnire unuia dintre prietenii noștri într-o cărciumă din strada asta. Poate că am greșit adresa. Aici este iepurele alb, sluga dumneavoastră, domnule. Aici e, spuse Tom, făcând un semn de înțelegere sare. Da, la iepurile alb trebuia să ne aștepte. Nu, no, nu sunt doi iepuri, albi în strada asta, spuse cu ifo țața. Dar cum arată prietenul dumneavoastră? În alt subțire, cu părul și mustața de un cafeniu deschis, spuse Tom. O, așteptați puțin, așteptați puțin. E omul meu de adineaur, Un cărbunar de o statură neobișnuită a venit să ia și au plecat împreună." Ei sunt. Erau singuri aici?" întrebă Sara. Adică ăla cărbunarul a venit numai pentru o clipă. Celălalt prieten al dumneavoastră a luat masa aici cu gurista și cu cuțitarul." Și țața arătă cu privirea pe cel dintre comeseni, cu care Rudolf luase masa împreună în cârciumă. Tom și Sarah își îndreptară privirea spre cuțitar. După câteva clipe de cercetare, Sarah îl întrebă în englezește pe tovarășul său. Îl cunoști pe omul acesta?" Nu, Carl." A pierdut urma lui Rudolf la răscurcea se sostrăzi întunecate, văzându-l pe murf, travestit în cărbunar, Învârtindu-se în jurul acestei cărciumi și uitându-se mereu pe geam, a simțit că se întâmplă ceva și a venit să ne dea de veste. În timpul acestei discuții, cu glas căzut și într-o limbă străină, învățătorul spuse încet cu cuvele, uitându-se la Tom și la Sara. Runganul ăsta slab a scuipat țaței cinci franci, curând e miezul nopții. Plouă, bate vântul, când vor pleca îi urmărim, îl amețesc pe lung și iau banii, și cu o femeie nu o să îndrăznească să sufle o vorbă. Dacă ai mică strigă după ajutor, am vitriolul meu în buzunar și îi sparg sticla în obraz, spuse Chioara. Întotdeauna trebuie să le dai copiilor să sugă ca să nu țipe. Ascultă, repezitule, că despre hoțoaica o luăm pe sus. Când o să fie la noi, îi frecăm mutra cu vitriolul meu, așa că să nu se mai poată făli cu fața ei frumoasă. Să-l știi că, cu voie că până la urmă mă cu tine, spuse învățătorul. N-ai pereche de îndemânare și de curaj, pe-am cântărit eu din noaptea aia când cu negustorul de vite." n am zis, iată, femeia ce-mi trebuie, lucrez mai bine decât cu un bărbat." După ce se gândi o clipă, Sarah îi spuse lui Tom, arătându i pe cuțitar. Dacă l-am întrebat pe omul acesta despre Rudolf, poate că am aflat ce l-a făcut să vin aici." Să încercăm." spuse Tom, apoi adresându-se cu țitarului, îi spuse. Ascultă, amice, urma să ne întâlnim în acest birt pe unul dintre prietenii noștri. cinat cu dumneata și fiindcă îl cunoști, poți mi spui dacă, dacă știi unde s-a dus? Îl cunosc, pentru că m-a fănit acum două ceasuri luând apărarea guristei. L-ai mai văzut până acum? O, niciodată! Ne-am întâlnit în alea casei lui braț roșu. Patroane, încă o sticlă înfundată, dar din vinul acela bun, te rog, te rog, patroană! Zara și Tom de -abia își buzele în paharele lor încă pline, însă cu ponins, pentru a-și cinsti fără îndoială pivnița, îl golise de câteva ori pe-al ei. Ne vei servi la masa Domnului, dacă ne îngăduie!" adăugă Tom, așezându-se cu sarah lângă cuțitar. Acesta se arăta pe cât de mirat, pe atât de măgulit de o asemenea cinste. Învățătorul și Cucuvaia vorbeau mereu pe șoptite de planurile lor sinistre. Odată vinul adus, tom și Sarah, instalați cu cuțitarul la masă și cu țața care socotise că nu mai e nevoie să fie poftită a 2 continuară convorbirea. Ne spune așa, așadar, voi nici că l a întâlnit pe prietenul nostru Rudolf lângă casa lui brață Roșu? Da, cetățene. Iată un nume ciudat, brață Roșu, dar cine este, mă rog, acest brață Roșu? O face de alea strâmbe Mm, dar toarnăm și mie un pahar să-l bea odată plin. Bea dragă, be Ah, Iată un vin pe cinste mătușă, Ponis. Uh, dar nu-ți lăsa paharul gol, voinice. Ia, mai bea-te În sănătatea dumitale și a micului dumitale prieten. Acum ajunge. Dacă mătușa mea ar fi fost bărbat, mi-ar fi fost unchi, cum zice zicala. haide da de, de te de glume, la asta mă capricep și eu." Sarah roșii ușor, iar Tom reluă. N-am înțeles bine ce mi-ai spus despre acest braț roșu. Rudolf ieșea de la el, fără ale, nu?" V-am spus că brațul roșu face dalea strâmbe." Tom se uită la cuțitar mirat. Dar ce înseamnă asta? Face dalea. cum le-ai zis?" Dalea strâmbe înseamnă că face contrabandă. A, să vede că nu prea cunoști limba șmecherească, hai! ha ha, ha, ha, ha. Nu le cunoști, să vede după fața dumii Dalea ha, ha. Ah. strâmbe înseamnă a face contrabandă! Voinice, dar nu, nu prea înțeleg ce fel de contrabandă. Vă spuse eu că nu vorbi jmechereaște așa ca domnul Rudolf." Jmechereasca," spuse Tom, întorcând spre sara homutră mirată. haide de, sunteți niște ageamii. Amicul Rudolf e băiat bun. Așa pictor de vantaie cum e, mă taie în privința argoului până și pe mine. Ei bine, pentru că habar n-aveți de limba asta frumoasă, vă spun acum în cea mai curată franțuzească." Că braț roșu e contrabandist Și o spun fără să-l trădez Căci nici el nu se ferește Ba, se laudă cu asta În fața funcționarilor de la accize. Dar caută și prinde dacă poți Pentru că braț roșu e dat racului Și ce căuta Rudolf la acest om? Întrebă Sara Pe legea mea, domnule Sau doamnă, cu voia dumneavoastră Nu știu absolut nimic Pe cât de adevărat e că bea o paharul ăsta de vin Voiam să o Mardesc, pe scara aia, pe, pe gurista care fugea. Aș fi făcut rău, fiindcă-i fată bună, da, da, e bună, fata, ai un suflet de aur. Ea se înfundă alea acasă, lui braț roșu, eu, după ea, eram întuneric ca niad, și, în loc să pun mâna pe guristă, cat peste Nea care-mi trage o bătaie și, cu o forță, ahe de dracul dracului omul ăsta! A, dar mai ales de la urmă, drace, că zdraven mai erau. Mi-a făgăduit să-mi arate și mie trucul." Și braț rosul, ce fel de om e? Ce fel de marfă vinde?" A, e un strângar și jumătate," întării țața. Îi bagă în cofă pe toți acceazi. Au coborât de vreo 20 de ori în cocioaba lui, dar nu s-a găsit niciodată nimic." Și totuși brațul roșu pleacă deseori de acolo cu boccele. Ești mecher, spuse țața. Se zice că are o ascunzătoare care dă într-un pus de unde ajungi la catapome tocmai. Cu toate astea niciodată nu s-a dat de ascunzătoare. Ar trebui dărmată cocioaba ca să găsești ceva. Și ce număr are casa lui brațul roșu? Numărul 13, strada bobului. Braț roșu, negustor de tot ce dorești. Ai cunoscut în cartier, bine de tot, în tot cartierul e cunoscut. Voi însemna această adresă în carnetul meu. Dacă nu dăm de Rudolf, voi lua informații despre el de la domnul Braț roșu. Hai ce nume, Braț roșu. Și-și însemnă numele străzii și numărul casei contrabandistului. Și vă puteți lăuda că aveți în domnul Rudolf un prieten pe care poți să te bizui. Și un băiat bun, bun, bun la suflet. Dacă nu era cărbunaru, s-ar fi ciocnit cu învățătorul, care e colo în colț cu cucuvaia. Drace, trebuie să mă stăpânesc din răzputeri să nu achit pe această zgripțui roaică bătrână. Când mă gândesc cât rău i-a făcut guristei, dar răbdare, răbdare, ah, o lovitură de pumn nu e pierdută niciodată, după cum se spune." Rudolf te-a bătut, ar trebui să-l urăști." Eu nu pot urâ un om care se expune astfel. De fapt e destul de ciudat. Iată-l de pildă pe învățător care și el m-a chelfănit, numai că pe ăsta m-aș bucura grozav să-l văd spânzurat. Domnul Rudolf care m-a cotonogit și chiar mai zdrav ca el, din potrivă, nu-i vreau decât binele. Pe scurt, mi se pare că aș intra și în foc pentru el, deși nu-l cunosc decât din seara asta. Vorbește astfel pentru că suntem prietenii lui, Voinice, nu-i așa? No, fir ar să fie no, pe cinstea mea, nu Vedeți, dumneavoastră, loviturile lui de pum de la urmă le știe numai el și nu e mai mândru de ele decât un copil. E un meșter, un meșter desăvârșit. Și apoi îți voi spune niște vorbe, chestii care îți merg la inimă și, în sfârșit, când se uită la tine, are n ceva care te bagă în dragi. Bună oară, eu am fost soldat. O, cu un comandant ca ăsta, vedeți, aș înghiți luna și stelele." Tom și Sarah se priviră în tăcere. Această nesemuită putere de dominație... Îl va însoți oare pretutindeni și mereu? Se întrebă cu amărăciune Sara. Da, până va fi înlăturată vraja, reluă tu om. Da, și orice s-ar întâmpla, trebuie, trebuie, exclamă Sara, trecându-și mâna peste frunte, ca și cum ar fi vrut să alunge o amintire penibilă. La primărie. Suna miezul nopții. Felinalul tavernei nu împrăștia decât o lumină îndoielnică. Afară de cuțitar și de comesenii lui, de învățător și de cucuvai, toți ceilalți clienți se retrăseseră treptat. Învățătorul își optic cucuvai. Ne vom ascunde în alia din față! Vom vedea când vor ieși coconașii și vom urmări. Dacă o iau la stânga, îi pândim la colțul străzii să-i Dacă o iau la dreapta, îi așteptăm la dărămături pe partea cârnățăriei. i acolo o groapă mare. A, am eu planul meu." Și învățătorul, împreună cu Chioara, se îndrepta spre ieșire. E, nu piliți nimic în seara asta?" – Întrebă țața. Nu mă tușe Panis, am intrat să ne adăpostim, spuse învățătorul și ieși împreună cu chioara. La zgomotul făcut de ușa trântită, Tom și Sarah se treziră din visarea lor, se ridicară de la masă și mulțumiră cuțitarului pentru informații. Acesta le inspirase mai puțină încredere decât când în chip vulgar, dar sincer își manifestase grosolana lui admirație față de Rudolf. În clipa în care cuțitarul ieși, vântul sufla și mai puternic, iar ploaia cădea cu găleata. Învățătorul și cucuvaia, ascunși în aleea de peste drum de tavernă, îl văzură pe cuțitar, lundo pe partea străzii unde se afla o casă în curs de dărmare. Curând, pașii lui îngreunați de băutură se pierdură în șuierăturile vântului și în zgomotul ploii care biciuia zidurile. Cu toată vigilia, Tom și Sarah ieșiră din cârciumă, și porniră într-o direcție opusă, celelalte pe care o luase cu țitarul. Îl avem în mână! șopti învățătorul, adresându-se cu cuvelei. ți vitriolul, ia seama! Să ne scoatem ghetele, așa o să ne audă când o merge după ei. Ai dreptate cu Totdeauna ai dreptate! Nu mă gândeam la asta, să mergem ca pisica! Hidoasa pe reche își scoase încălțămintea și se strecură în umbră de-a lungul caselor. Datorită acestui bicleșug, zgomotul pașilor cu cuvelei și ai învățătorului era atât de năbușit încât cei doi îi putură urmări pe Tom și Sarah. Aproape să atingă cu mâna, fără ca ei să-și dea seama. Noroc că trăsura noastră e la colțul străzii," spuse Tom. Al mintei ploaia ne-a rudat leargă. Nu ți-e frigă, Sara?" Poate că aflăm ceva de la contrabandistul acela de... cum îl cheamă... bărață roșu?" spuse Sara, îngândurată, fără să răspundă la întrebarea lui Tom? Deodată acesta se opri. Se aflau foarte aproape de locul ales de învătător pentru atacul plănuit. Mm, am greșit adresa. Cred că nu este strada asta, domn. Când am ieșit din cârci, mă trebuia să o luăm la dreapta, urma să trecem prin fața unei case dărâmate ca să regăsim tresura. Haide, haide să ne înapoiem."